të lësore distante. Një përjë ardhurimeve të zemës, një përjë ardhurimeve të zemës, patëtësinin, nuk dlenë asë një lojpune të këllohë suha në të alës. Kërë ardhurim është ardhurimi sinceritetet. Normalishë nuk pretendoj se si të dhësit dhe shkatëveje, por, shpresoj që të të të një përkujtim për mua dhe për ju në djetarët kanë shkuaj të për sinceritetin libra dhe kanë folu për të gjeri gjafës dhe do përpikim i të silim njisa argumente dhe një njarje reale të cilat të regojnë vlerën e madhe që ka sinceriteti të kanë baxë fanët tala të të botë dhe në djetar a i personi cili që e gjenë Allah subhanu wa ta'ala, aji nuk a humbu e zgja. Edhe i që e humbetë Allahum, aji nuk a fitur e zgja, por ka humbu e zgja. Dhe lumë për atë, i zili i drejtojtë Allah dhe madhurur dhe synimi ti është, synimi dhe profundimi ti është vetëm të këtë Allah subhanu wa ta'ala, rëkonë vetëm të arrikën e sinë ti dhe rëkonë fëtyrën e ti, fëtyrën Allah dhe madhurur. Welit e ke tahlu wel hayat marira welit e ke tawba wel anam w ghababu welit elli baini w bainak am yul mubaini w baini w bain el alamini kharabu ida sah minka el wed fa el kull hayn w kull elli fouqa el turab turabu to di poet asigur di te mbeltor dhe in di ti eta hidur asigur di te knaqesh dhe krijetat e zemrohen Ase kur lidhje ime me dytjet e fortë, edhe leti lidhja ime me krijesa të në shkatëruar, nëse me të vërtetë ti ndosh çdo gjë, është leh, sepse çdo gjë që është midhe, është vetëm vaj. Ky është selvi i sinqëritetit, që ti pa shumë dorë çdo gjë midhe. Nëse në të vërtetë çdo gjë që është midhe, është vetëm vaj. Dhe ibn Qajjim Allah më shiroft. Ka bërë një lidhët bukur në lidhë me zyë e jetët Kur'anit dhe ka të reguar në to në diçka që ka lidhë me së një qajtete. Tëtë ibn Qajjim. Ka thëllë Allah s.w.t. Ua im min shenjn illa rindana khazainu hu. Tëtë të sarët e shdojtë gjeje janë të këne. Të sarët e shdojtë gjeje janë të këne. Dhe të minkejim, kjo e jetë ka përfshirë, ka përmbanëve të vete, një për i sesarëve të dijesët, dhë që dhe thotë që gjithë kërkohet vetëm prej Allah subhanu wa ta'ala, sëpse të gjitha sesarët janë vedën të kajitë, qëllë të të kajitë janë vedën të kajitë. Edhe kushë kërkonë këto të dikush tjetën për vetë që Allah subhanu wa ta'ala, a i ka, dhe më dhe në shkafruar, dhe në të kërkonë diqka, prej ati që s'ka gj Gjithar shtukat, allaheshu xhqt. O anna ila rabbi kel mund dhaha. Të këzot t'jo dhe shperfundimi. Gjithar shtukat, jesht t'ka përfshirë dhe bedin, në sarë, në i përmanëve të vetë i një sensar në dhe shtorë, i cili në mund kuftimit i ja e është që, dhështë dhe gjë që sënohet nëse nuk sënohet për hirtë allahus dhe nëse nuk ka lidi me allahum, ajo dhe shkatërohe dhe dëshuhat. Sepse, A zgjera përveçti nuk është përfundimi. Për kundër se si vetëm të ka Allah sërhanë të kërë përfundimi shtë dëgjeje. Dhe përderi së a nuk është përfundimi të këgjera tjera, kush të tjera, atëherë kushtë të nonë shtë dëgjitit përveç nëmbaut, a i dëshuot me shuajtje në tyre. Si shtë regohet që imam Malikut i elën në disa nëzënës dhe i thanë. Po imam, njërësit ka në shkohet të libarë si punë në jote Siz që shkruaj dot i libërën muata, ata kanë zgjëtu muata. Edhe u thajti janë një fjalë të madhe të mallit, mamaliku u tha kështu. Ma kana lillahi damu wattafa, ma kana li ghayn qat'a fahl. Do të fshish për hyjta Allahut, ajo do ngjelen do dë vazhdoj. Me çfar nuk është për hyjti, ajo do zhduket dhe do ndërpritet. Dhe kë do gjejnë vlem për çdo lloj dije që jepet sot, është dhon dije në radh, ajo nëse është për hyjti Allahut do ngjelen ti të, të përfitojnë njerëzit për sfajin. Po vërtetë nuk është dëshuar për hir të Allahut me sinqeritet, ajo dëshduket sikurse është dhukur shumë. Shikoni, shikoni gjithë historinë e xdimit. Çfarë kanë ngelur të njerëzit për besinçeritet? Vërtet sinqeritet dhe fruta e tij kanë ngelur të njerëzit ato të cilët e bëjnë dobë njerëzve. Kurse gjërat e padobishme kanë ikur në rrjedhën e kaos. Ne padajin qe vullfolladin numër 2 etë për t'rëguar që gjithë gjithë në nëtë Allah, për ne më së këkotët e kryesat në duke i bërë punë të njëra për të knajqë vëtë atës, edhe e dyta që për fundimit vëtën të këllohë për ne më sëno asë kënd të jetë dhe përveshti. Njësoj e sënimin së të synimin të nëtë dhe njësoj e këkesën të ndër. Këkesa jo dhe të jetë vëtën prej Allah, ale, dhe synimin jo dhe jetë vëtën vëtën vë është një lojë turbulije të cilë nuk e lërgonë vëtëm se drejtimi për të këlloj më dhëruar. Në zemër, ndodhët një lojë vetmije të cilë nuk e lërgonë vëtëm se ku njeri u vetmojët në allonë më dhëruar dhe që të thot në ta. Në zemër, ndodhët një lojë mërzije të cilë nuk e lërgonë vëtëm se gëzimi ma antë njohis dhe vërtetisë në bashkunimin me të, me Allahun subhanuhu teala. Në zemër është një lloj fshitimi, i cili nuk e the thon vetëm se takimi me Allahun e madhuar edhe shkuaria për tekaj. Në zemër ekziston një lloj zjarri, zjarri ndonëse pendimit që gabimet që bën njeriu të cilin nuk e shuan, por gabimet ose për takimin që ka shkuar te Allahu e madhuar të mirë të, të keq. Për të thënë nuk është shumë vetëm se kënaqësia me urdin e mendalimin e tij dhe me taktimin e tij. Në zënër është një lloj varfërie, të cilën nuk e largon vetëm se dashuria ndaj tij dhe ti, ti. ti pagujtimi i përhershëm dhe sinqeriteti ndaj Allahut subhanuhu teala, mosallallah qanojta. Në Ceme menim ant të cilës njeriu ofot tek Allah subhanuhu teala është që Allahu mëdhëruar kur ta shikoj zemrën tënde mos shikojnë të dashir për dynjan, por shikojnë të vetëm synimin, domethënë e kanë interesik. Po po do të më ndihoj. Nuk ka për të shtotur zemra jote. Dhe s'atit mos shqetësohesh për asnjë pjesë të dynjas. Lëre, ti ç'i te ti është që njëri u të këtejetë të këllohë sëfëhanë të ala i gjithi me trupit dhe me shpirtit dhe sinqeriteti është vetë të uhidi dhe të uhidi është vetë sinqeriteti. I shtë të që e volësa më të më të mija, ka të në i kjallë të shumë të bukur, të të uhidi, me që në vërë, kërë sinqeriteti, do të të të që njëri u të drejtojët me shpirtin e ti, të gjithë shpirtin e ti nga Allah sëfëhanë të ala. Tëtë të Allah i madhuruar Wa anibu ila rabbikum Wa asni mule Tëtë këthe u një nëzot juaj Dhe dorzohu një ati Të këthej është nga Allah i madhuruar Do të të të të që zemër të bëj i etikaf Tëkë Allah i madhuruar Sikur se bën i etikaf Trupin gjami Bën i etikaf gjami Dhe më do të duke mosu nërguar nga gjami Dhe realitetik I etikafit zemës është zemër tjetë e lidhën me dashurin dhe Allah, me pëkujtimin dhe i ti, me marrështin e ti, sikur se edhe gjymëtyrët bëjnë e fikafë të kërëbindu orët edhe ti, me sinqenitet në i ti dhe me ndjekin e rrugës e profetit edhe ti, sallallahu aleyhi sallam. Dhe kush nuk i bën zemër e ti e fikafë, dhe ka dhurimi Allah, atë zemër e ti do t'i bëjnë e fikafë statujeve statujeve të ndryshme të dëjafë. Si që ka tënë Ibrahim i a.s. më hadit të më thilu le tijen të më lehera kifonë. Për të shfarja të statuja të tjilëve ju i bërë një etikafë? Kështu alloj madhëruar i, i kam dhe njerëzit. E etikafë e që i etikafë, po a ta të khenë njësoj. Populli i bërë një etikafë statujeve kurse Ibrahim i bërë një etikafë kryuësit e zëgjeje. Dhe profetit s.a.ll. e ka të reguar vlerën e poshtër që ka aji tili bënje t'i ka vëdujansë dhe gjërë vëdujansë. Aty ku thudë në hadithën e saktë, të i sa abdu t'dinarë, të i sa abdu t'dirëham, të i sa vën të kësë, uaj dhe shike për në të këshë. Thot është ka të rovë të rovë i dinarit, është ka të rovë të rovë i dirhemit, a i tili bëni e kikafë me zemën e ti di dinarit dhe dirhemit. Ata e shikon ditën e ti dhe natën e ti me dirhemit dhe me dinarit. Edhe një gjumë ato shikonë, edhe kërë është në matë ato kujtonë. Për ne dhe i, zotën e ti më të matë, dinarit dhe dirhemit ka. Kur ti i jebë dinarit dhe dirhemit dhe knaqet dhe kur ti nuk i jebë dinarit dhe dirhemit dhe mëzdit Pandajë dhe profeti sallallahu alajhi ve ka thurë se të, të rob. Sepse robu i vërtetë, sepse Zoti është ai i cili ti për hir të tij do të urrëz. Ky është Zoti. Është ai për hir të të cilit ti do dhe uren, kërë është aji për, të urrëz. Kujë kush do dhe urrën për hir të diçkaje, ai e ka bëra të Zot. Prandajë dhe profeti sallallahu alajhi ka thurë të njerëzit që naqen kur ti u jep dhënë dhe mërziten më kur ti nuk u jep ato i ka qëtu rëta Robert të tihemi dhe të dinajnës. Sinqeriteti është shpirti i fesë, është të elbi adhurimit, dhe është themeli i shdo sirje për të kallahu subhanahu wa ta'ala. Djetarët kanë folur për kufizimin e sinqeriteti dhe kanë folur, të, kanë thonë, kanë të më dha, për i tyre dhe për mëndim shkurtimisht. Ja Imamul Munawi di telefon. Sinqeriteti është pastërtësia e zemrës në çdo bisllik që e përzihen pastërtinë, domethënë pastërtinë e besimit. Dhe sa Imamul Xhorgjani ka thënë, sinqeriteti është që mos kërkosh për punën tonë dëshmitar, ti e jete për vesh Allahu më drejtor që e dhe moskërkosh për punën tëmë dhe dëshmitarët i edhe përveç Allah subhanëtari për punën tëmë në kyrë sinceritetej. Kërës një të dhjetatit e të të qëtë sufi ka thënë. Sinceriteti është të ahumë bër shikimin e sinceritetet. Kështu që, kërë shikon në sinceritetet e ti sinceritet, a i, dhe më dhe në sinceritetit ti, ka në mëjë bërë sinceritet. Dhe më dhe nësë njëri vërë sh në të të dhe moment, të të të të shkatarimit, sepse kjo të rgonë që jë ka përqyve të ti, dhe po duke të vete bërënjë, dhe kujtë përqyve të në amëlisha i është, është dret shkatarimit. Tërse kjojë shkatarimit gjërështë të të blisit. Dhe të të ka të në cëhen të të stëri. Njërezit e logikshën o përpojë që të shikojnë shpjegimin e qeajten, dhe nuk më të, se dhe të të të në të të të në të t Po sinceriteti është që lëvizje e jote dhe qëtësia e jote në fshetsi dhe në dukje se jetë vetëm për Allah subhanu të kahalët të vetëm mosepërzijet e asgjë. As shrymadja, as dëshira, as dënjaja. Po imam il Gazali, kjo fjallë dhe, dhe shfjallë për fshirëse që e ka, në vëne ka të reguar sënimin e sinceriteti. Qoftë Yusup ibn Al-Husajn, jë e mështrej në dy jah është një çjteve. Gjë e mështrej dy jah vëre sinçerë. Sa shumë që përpiqen thotë që ta largoi së fejsinga zema ime, por ajo mbin në një fort jetë. Do të pasojë Yusup i njerëz të njerëzave në tyre. Dhe shikon te dietarë se si domundum ky e akuzon vetën e tij e thotë unë por nuk e kam sinqert. Se pesëta jëmo kush e shikon. Jemi er, allah punëzues të çadhesa velutull, pse e bëra bërë për hyj Allahu, do të bëj për hyj Allahut. Sigurisht që dham dhullëm në merri, çmonë me dalëpi dhe rëndëri ti, o baba i mallata për naftën po mirë. Sigur do di që Allahu po panon, nuk do kishin që më dashnë mua së vdekja, sepse Allahu e panon devotën, Allahu po panon sinqeritet. Atëna mali xhëriu, do nuk e mendon në vendi të sinqertë, e i cili është devotshëm në mes. I do të thashë mutalib etmek. Sinceritet i verët është a i sinceritet i shtërë i shpëtëton për gjyëtë të tjive. Për i sërë fajsis dhe për i ndjekjës të dëshires. Për i sërë fajsis dhe për i ndjekjës të dëshires. Dhe më më nëse ti e thuaj një fjarë, ose e bë një vepër, për sërë fajsi, kësë është e sincerë. Dhe nëse ti e bërë atë, nuk e në fajsis, për në të të të të të të të të të të të të të Salamu adhe vada. Okay. Thotë që e këllë nësani në tëjmija. Përku vizimi i khlasit në vendi sinqerit është, si shka thonë disa njërës. Ka përqëllim të Elharit e Elmuhasinim. El Thotë, i sinqerit e shajit tili nuk shetësohet, si kur të dali për i zemërët e njërzit të gjith vlera që ka aji. Po, siu njerëz me, me zemër, këtu mos e bëj të vështirë fjalë ndonjëri. Ky nuk shihet atut. Është dizen për të që i rregulloj zemrën e tij me Allahu subhanuhu teala dhe nuk do që njerëzit të marrë vesh as një tërmi nga puna e tij. As i tërmi nga puna e tij. Ky është njeriu i sinqertë. Gjithashtu, shoqëro çehu zentin e mirë, lavhushallahu. Pamukallah. Po çehu zentin i jireu të, të shoqërosh Thotë, shumit e muslimave të regohen të sinqirt në shumë pun të tyre. Edhe sinceritetit të tyre në punët në më nërë përbash këta, në më nërë përbash në përbash si përshëmë ozën në anjërim, në anjërimi në Ramazani. Edhe shumit e muslimave e anjërin e të përhyrë të laurën. Gjithashtu, thotë, kush e bën një pun vazhdum, në, në mënyrë të përshduesh, në si që shë namazi, a i në më thënë, nuk e bënë të vet ka thënë Fudhail ibn Iyadh për sinqeritetin. Kush e më një punë të mirë për hir të njerëzve, kjo është epësi. Dhe kush e vepron atë për hir të njerëzve, ky është shirq, ndërsa sinqeriteti është të shpotoj Allahu subhane ve tare për të dy. Logjika sociale është që kush e lë një punë, sepse nuk e shikon njerëzit, e që nuk e shikon njerëzit, atë nuk e bën. Do të thotë që i shikon njerëzit dhe më vonë jeska, njerëzit kanë nuk e bën. Kjo është epësi. Dhe në të kundë ku se bënë një pomë për hirt njërë dhe a i ka bërshirkë dhe sinceriteti të shpëtoj Allah në të dhe në shpëtoj. Dhe përsi sinceritetin, ja të reguar në dhe në argumente këtare shumëta dhe i ka vjërtë madhe të këndalë Suhanët e Allah. Sinceriteti është misku i zemërs, i cili e paspron zemër nga urejtja edhe nga trastinja. Tinkëtedir uji i jetës së zemrës dhe rreth tirohet shpotimi i njerëzit kush e pastron zemrën e tij domethënë ai e pastron zemrën e njerëzit nga urrejtja dhe për këtë është aftuar hadithi i Musaid el Khudra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hajjin e lumturin. Kyambë shoft Allah futur atë personi i cili dëgjon në ton dhe e kupton atë. Se mbasi dikush që e mbard është më pak I, në më dhënë, e kufton më pakatë, e kufton në një kështë të që e dhjënë. Dhe të të të profesor fënëm, tre gjera e energojnë besimtarit u rejtën e zemër. Ose tre gjera më, e bëjnë besimtarit që më të mbarti u rejtën e zemër. Dhe të pare e këtyrës është të bësh punën me siqeritet për Allahusë më hanukarë. E dyta është të këshilosht të parët e muslimanve, e tre të arështë mos të argohesh nga gjemati i tyre, nga gjemati muslimanve. Këtërrim në në kajimë. Koptime ati të është, që nëmgejnë në zemë uretje, dhe asënë mbarkë uretje në zemë i personit cili ka këto të të të të të të të tësitësi. Se përse të të të të të të të të tësitësi e pastrojë zemë dhe e alergojë në uretje në zemë. Pandaj i person Domthonë se gjithë njerëzit e sulën kundër tij, pombaçë moslimanët, përqind të tashur për për për urdhuar që të thojë për Allahun. I sulën moslimanë do e shajnë, ofendojnë dhe domthon, ai nuk ka gëmtaka, ai ka punë më e vogël. Nëse po të sikort shkon me policë, ai më t'i jepë shembullin e lart për të lënë çështjen. Shembull i veçantë. Dhe kjo, nëse tregon për diçka, tregon për sinqeritetin e zemrës. Tuhat, dhe të kemi tërguar në mësimet të kaluar, jesherën të në tënë tënë i mje, ku këtë më burë këtë disë në herë. E dhe shkastarë ishin, kundështarë dhe ti, që ishin hongjalarë, ishin djetarë, ishin gjukatës. Edhe edhe një momentit që ati dhe mundësjet hakmerët në ndër tyre. Të një person që nuk është një si qërët, a të të. Dhe, dhe uredin, Tane, përpijit, hakmeret, i ka urejtë në zemërë. Ska asë gjithë të të të të të të të të të të të të të të t Kur se njerini si kërën i ojtë dëvoqën, është e ishtiri nuk hakmeret në të profetën e ti. Nëse hakmeret dhe të do përheshtë Allah, në profetën e ti, të të të ja. I dha murtia Shqen Semtën iës dhe e ertën e prisi, i e gjithë dhe i tharë, i shikon këta gjukarët. Me je të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dha, edhe të të të të të të të të burkë, të të të të të Kush do gjykon me njerëz që ndodhen me tyre problemet që kanë ata, u bën nuk e leoj këtë gjë, edhe aty pastaj kur e kanë djuar këtë komunitet aty, ka një një për tyre, ti njohesh me mëkënu, ose diqysh tjetër, ka thënë, nuk kam parë njëri më të më të devotshëm se ti mia. Kur ne pa të mundi, ne e bë gofësata, të bëm çdo gjë që pa të mundi. Kurse kur ai nda patin në dorë, i na falin. Olesh as pa këu është një pamje pa të pa, vërtetë tiçeteti pasionon vërtet si jeteti. Po edhe por ti tani u ka thënë që ai për të që është si jetet nuk ka veten zemra. Nuk ka veten, ka që në krinë të saj, nuk ka asnjëherë. Ai ka punën e tij vallahu subhanuhu te ala. Do pse te për, për njerëz, domethënë, as tak merr në dyrat e kanë vau. Si jeteti është porositie që u ka dhënë Allahu subhanuhu te ala profetëve. Dhe urdhri që u kanë dhënë profetët popujve të tyre ka than Allah subhanahu wa taala kur'an shar'a lakum min ad-din ma wasa binuh wa alladhi awhayna ilayhi wa ma wasina bihi musa wa isa wa ma wasina bihi ibrahim wa musa wa isa an taqimu ad-din wa la tatafarruqu fihi. Të nderuar, ju vendosni juve si ligjin e the, ashtu si poositë i dha Musës, dhe atë që don tyr, atë që i dha Ibrahimit dhe Musë, atë që poositë i dha Nuhit tani i vurë ju e si liqë në fej, atë porësi që i dhe nukhët, dhe atë që të shfalën ty, dhe atë porësi që i dhe Ibrahim, dhe Musët, dhe Isët. Ka thënë e Bula Alije, të ka tërguar i hafëd dhe Ibn Hajar Esqalani, dhe ka thënë e Bula Alije, i ka porësi të atë, porësi që i dhe profet dhe ishte sinceritetin e adhurimin dhe i Allah s.w.t. Dhe ashtë në të të dhe Allah i madhuruar, ina në zëllën i lejke të kitabë i Bilhakti Sisca urdhëruar për namazin, për djerin, për çdo gjë ka urdhëruar për thelvin e çdo adhurimi. Ka thënë letra zbritën të, të librit, me të vërtetën, prandaj adhuroj Allahun me sinqëtet në nstrimin e tij. Disa të kanë më urdhëruar, qenin numrit të na'budallahu mukhlishan lehuddin, thuaj uni urdhërova që ta adhuroj Allahun me sinqëtet. Disa të kanë më urdhëruar, kulil a'budu mukhlishan lehuddin, thuaj uni adhuroj Allahun me sinqëtet të nëhur dhe që jepë Allah s.a. profetit ti që e ti thot dhe të mësoj u metin e ti që ata të këjnët dhe të të zbëtojnë të ta. Fëdërë Allah muqlisin e le hundin e le ukeri e le kafirun lutërën i Allah të siqërët nëjti në fejnë ti edhe sikur të urejnë të gjë mërën dhe sënëtarë i dhe shtë të thotë Allah s.a. hua lheju la ilahin la hua fëdërë muqlisin e le hundin d i javoj dhe tur nuk ka Allah, ta dhuar djithë për ashtin pranë lutën e ati me sinqeritet. Dhe ashtu ka than Allah subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La sharika lahu bi zalika wa lutunul muslimin. Ky ajet u vlez dhe ka përfshir sinqeritetin e gjithë jetën e njerëzit. Sepse sinqeriteti i vërtet është i njeriu që kokushtoj jetën i Allah. Subhanallahu Po tash iku një orë jetën e diçave boljetë e tij. Shumë të dërmuuse njerëz ja pokustonin jetën e tyre në ozën shumicën e jetës tyre kuç dynjas. 8 orë punon, 8 orë punojnë ajë. 8 orë të tjera të gjumë. 8 orë të tjera të gjumë. U bën 16 orë. Po vetë këtyre mund të shkojnë 2-3 orë në ditë për në bukë. Bashkë u mund të shkojnë 2-3 orë ose më shumë me familje. E dhe pocetogaritësh pra odori mund të ngele gjithsej, gjithsej dhe më zhem që gjithë ditësh mund ngele sa shum pak. Ngele të një ora a për orë, e, taj, thën, të dhjë or maksimum e dhiti. Dhe të pastaj të me dhe në shëllon dhe lezën njërë i fëta e dhe të të të tuaj namazim, kurbanim, jetajime dhe shdekime për adhësën e vëtrale. Gjerim e i fëtëm që dhe, më dhe eshtë i sinqer me vetën e ti kërë rezumë të jetë i dugënë vetja kapës. Kërë kuptonë e jësë së qëfarë të duke bërë dhe qëfarë të duke bëjë për Allah në madhuruar. Kërë Allah në madhuruar këta jetë nuk e ka dirituar vetë profetit të të sëllam, po e ka dirituar të qilës i madhë, sepse ata shembul e të të të të të kërë ka profetit të sëllam. E duke të hefi më sërugus ti. Dhe te përkusht e sinceritetit që mu të arri një njëri, si nuk është përkështë. Dhe kjo është gradë e sëtë dikëve, kjo është gradë e dëshmarëve. Sinceritetit dhe dhe është thejlbi fesë, është baza e fesë. Allahusë <të> përhanët ta në ka të reguar që Allahusë madhëruar i ka urdhëruar për sinceritet njëzit e parë edhe të fundit. Në në gjithë njëzhlimin. Në disa jetë e. رب رب مولانا تعالى ند تjera umma tafarqa alladinu ul kitab illa ba'd ma jaatuhum al bayyinah wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisin lehu al din hunafa fopata nukuporchan domthon njehë të librit vetëm se mos u erdhën në tyre argumentet edata nuk u urdhëruar vetëm se qita azojëllalloh me sinqeritet në fe po çikosh edhe te ky ajeti edhe te hiji për mundumosti për ku tregon porsi që ka dhënë Allahu nohut Ali selam, profetun sallallahu alaihi ve sellem, Ibrahimun sallallahu alaihi ve sellem, Musa sallallahu alaihi ve sellem, Isa sallallahu alaihi ve sellem. Ezë të kujt jetë, ezë të biçë po mëson tashi, se të dy përmendën çështën e përçarjes. Dhe mbas sa njëtë që përmendën profetin Nuhut as dhe profetin Jehimin past, thotë o matë të qrrë, nuk u përçarën vetëm se masuajë e vërteta. Dhe një përgjigje që kupton për këtyre dy është lidhja e ngushtë që ka humbja e sinqëtisë me përçarjen. Aty ku humb sinqëtheti, në the, aty futet përçarja në botën muslimane. Për meshkafui përçarjes do të thotë kush është? Ësë mos fikëti e sinqëtheti në musliman. Aty ku ka sinqëti, aty, ku ga aty, ku ga vërtete, aty ku ka jetë e vërtetë. A do vë jetë e vërtetë aty ka boshkim. Atyku nuk ka sinqejetet, aty nuk ka gjithet vërtete, ka humbje, atyku ka humbje, atyku ka të ka përqare. Që gjithë telbi, është e sinqejetet. Sinqejetet është fjala, e cilët dëngelet e pashdekshme, e të fjale ka nëndë të tjilë në Ibrahim a.s. Kërë thotë Allah i madhrua, o i t'kali Ibrahimu li e bihi, vakaumi, inë në një bëra, umim më ka abudurë. Këtë këtë kër i bërhin një qababaj të, të ti dhe pokullë të ti, unë në bërën përën se në i qabroni. Illa në ladhi fatarën i të inë në më se hëdhin, përveç ati të si ja në ka kryuar mua, a i do mundësoj. O gjalë ha kemimet në bërëkjet në të një aqini lallë u mirëgjurën. Dhe i e bërën të fjalë, dhe i e latër është ghimin e brezën në pashën, që ata më në përpichit këtëhen Dhe Allah më në Allahu subhanahu wa taala largimin e të gjitha çautorve kur të mos bëhet paduruar. Përmes çelësave të zemrës. Ka taniul qaimu liba meta lfoaid. Si çetita e tauhidi janë një pemë e cila ndodhet në zemër. Degët e saj janë punët e mira. Frytet e saj, frytet e kësaj peme, është jeta e lumtur në këtë jetë, në jetën e dyja dhe lumturia në jetën e përë e pasos me në mëna hiret. Ndërsa, në të kundët, qirku dhe gjenshtë dhe syvefajsia jenë një pëmë në zemër, frytet e të cilëve në dyja janë frika, stresi, halëni, mundimi, erësia e zemës dhe frytet të në nahiret, pëmës, dhe të në hiret janë pëmë e zëtëfumit dhe dënimi i gjahremit. Praja është mëna nërë. Dhe kjo është e që ka thënë Allah s.w.t. Elem të rakitha dërëbë Allahu mëthëlem këlimetën të tajibetën, këshëgjatën të tajibetin, aslu ha thabit, po farru hafis sëma. Ta të nuk e këtë parti se si hodhi Allah i shembul, ba Allah i shembul, shembul dhe në fjallet së mirë, që si një përme mirë, rëjë dhe sajë janë në mëndë të, të thejë Allah të pëllukunshme dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe fjales, qajtet, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Të u të u kullëhë këllë lehin i bëjit një lapë bihera, edhe ajo i jebë frytet e saj, herë pas herë me lejën e Zotit këpemëmën, dhe kështu allohë i si e shemën për njëre zi që atatë pofito. Përse të rëgohën për shemën e një përmës keqët. Gjithashtu sinceriteti është shkak, i cili eruan umetit nga shdo e keqët, edhe sinceriteti është shkak, që besintar dhe umetit tam të dalit triumfues në në më담 në çdo betejë me të kafat. Profeti sallallaujhi selam ka thënë hadithin e saktë. Tinë transponim Imam Nesaiu dhe ashtu edhe Imam Buhariu para ti, edhe ka transkriptuar dhe shqiptarin. Sot ju vjen ndihmon Allahu ose Allahu më duan ndihmon umat për shkak të dobteve të tyre. Për shkak të lutjes të tyre, namazit të tyre dhe sinqeritetit të tyre. I të shumë trasmentat nga ubejnë nukat, odhjë allanën së profetis Fana Selem ka thënë, përgëzoj e këto umet me lartësi në fejë, edhe me pushtet në tokë, me që Allah dhëtë jabë i lartësi fej, në fejë, edhe pushtet në tokët. Por, kush punon, kush për i ty, kush për i ty umeli punon, pun të ahirejtit për hirtë dhë një atë, a i nuk dhe marë në hirejt atë një pjesë. Dhe më dhënë, Allah i më dhërë dhë por kur kishte, kishte për qëllim dyon Allahu do t'i japi suksesin vetëm në dyna do kush kishë për qëllim ahiretin Allahu do t'i japi atij ndëjona ahiret. Dhe ashtu po vjen sallallem ka thënë për Ebu Talh. Allahu çfarë të knejë për ti. Ka thënë zëri Ebu Talh has në ushtri është më i mirë se sa 1000 burra. Dhe kjo është diçka, kjo do të thotë që vjen për shkak të sinqeritetit që kishte ai. Dhe ashtu po vjen sallallem ka thënë një hadith fak. Më basën dhe i person, i cili është të fëksh këburitur. Me dy robët vjetra. Nuk je, je përshërënësi. Po si kura i ti betohet, betohet Allahus. Thotë vallaj, o Allah betohet në ty. Thotë Allahu nuk e thyën betimin e ti. Edhe për këtyre ka qëndë dhe Bara Ibnu Manik. Bara Ibnu Manik ishte i sahabi cili. Të cilin e omerë, radhjallani, qërte elmehleke mehreke, skatrim. Nuk e vendos të dhe asë të parë të ushtëris, se se kishe frikë së të kuj, po të bërët bërët mërët e parëlikën e ushtëris, e sëndë hitë ushtimë skatrim. Se se ishte njëri një ti nuk kishe frikë fare, nuk frika nuk, nuk njëve shprikët e ka hitë. Tu është të dhe që kujë të dhe më dhënë, ishte i doko dhe i vogël, por në luftën kundë mërtë të dinëve, kanë marë mbi heshta, dhe kanë mendosë një parë të mërë përësitë, dhe kanë mendosë si për të, si për hëstërë. Dhe kanë hëndër bënda muajtë të këpështi i rdekes, ku u më shëftë dhe u shtërehuan të ushtarët e musailëve, gjenështarët. Edhe u futë bënda mes gjithë ushtarëve të të luftojnë me ta në radhë, dhe e hapi portën dhe hynë musimalën të të përsa kanë vrar nëbi 30.000 veta prej mërtë të dinëve. Shka këshiste? Njeve Betejave i thonë ti si Ballak o so Ballak ti e për aty personat që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam po ti beton Allahut ju gjakhen Allahu betim bash, prandaj lut betoj Allah që Allah merr fitore, ai thotoi Allah betojm ti do ne bashkëtor. Nga gishti ngaq Allah beton ne bashkëtor. Edhe Allah thotë zgjithorë ti me besimtarët. I dashur treguan një ngjarje tjetër. Ka treguar një person i quhet Mahled. Thotë Muhammed ibn Wasir, ka qenj një për djetarëve, ishte me Kotejbim në Muslimë. Kotejbim në Muslimë ka qenj një për komandantën të shëtriqë muslimarëve. Dhe ishën dhëtë në Hurasan, shkohënë për të shiruane dhe Turchit, Turchit ishënë ata qënë Mongole, qënë, dhe, dhe të qënë Turchit dhe të të të tërërë. Më dojnëm këndrë të tëre. Dhe Kotejbim në Muslimë qënë një person për qikohër se kushënë gjali, d Në gjami nuk është asë kushë përvesh Mohamed ibn Wasiit Kanë dujdu gishtin e ti E thotë kutejbe Gishti ti për mua ashmej dashën Sesa 31 kalorës Dhe në një trasetim thotë Kër rështua njëzit Përshiruar, përshiruar Kabulin Atëherë në kona atë mshme Thotë kutejbe Komandani ushtërisë Kushë Mohamed ibn Wasiit në, në, në, në, në, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Gjisen, gjisen, gjisen e tinë qiell. Ëh, fa, eu po gëzoj me fitore, po thon ku te jemi. Ky gisht për mua është më i dashur se 1000 shtata dhe 1000 djelmosa të rinj që nuk ftojnë. Dhe kur shkoj te ai tha çfarë bëje? I tha isha duke duke marrë më shkakun më kryesor fitores, po mund të lutin. Sigurisht me Allahun shpëton. Kanonizojmë, kanonojmë gjithë të martë që Allah i do të shpëtojë. Apo çikosh hall në olidin dhe sinceritetin e mësë që kishtë e halidi dhe që njëzda Allah së faënë të gjithë të fukësë të njëzda i të dhe ubekri urime o halid për njetin tëmë edhe për hapin tëmë që ke hedhën në mundur të Allah së faënë të ala i dhe shtu shikojnë një rasitë sinceritetit dhe që fa për sinceritetit sinceritetit e këthëm dhujan për nështë e bu muawje e bu muawje në ashvet ka qenë një person i verbër po ka qenë njëri i vallë po ka Ahmed Fudhel, ibn Hudajil ibn Hudajil ibn Ali sot shkoi e bu Muawiya i ashvet shkoi mori pjesë në një betejë po pjesë shkoi muslimani ai ishte i verbër dhe muslimani zbresua një krishian një pun bon krishterë ishte një ishte një xhafir i cili ai kishte sinjitur vande po ta gjundi një gur ai e godisë muslimanin normal nuk gavon me kurr gur i tij Dhe ju amkur e bubawis. Edhe atër këj këndaj qënë Allahu që thotë Oma ramejti i dhe ramejti, o, o lakinë allaha ramejti. Ti nuk gëdite kër gëdite, por Allahu gëditej. Ti nuk gëdite kër gëditej, por Allahu gëditej. Edhe atër të më të regoj nuk ështëtaj, në më rëfar në që këtë këtë dëritohë, se që i vebër. Edhe e ndëritoha për përsisë të ka i. Edhe i tha, i tha këtë këtë do një që të gjuj, të izabat zon di djush me kanve djush me kanve do më, nuk e shpresoj domethë Evej zonaj do u thotë që do të më, më në e Bunglawi qoftë Allah e dëgojë çka kam thënë për meje edhe u po të kërkoj që të më më përmonosh lutjen që, që kam për ne vështëzën e mitut bismillah edhe e djuan me nin Allahu subhanahu dhe kalon sti zot derisa kur afro pa murit tyre pastaj do të sa koraproft shtizën pran murit të tyre, pastaj grij shtizën më lartat dhe thonë e kapot vetë tët çafirin muatiku kishin kargu vllazënia. E pastaj do të hapë tortën se bënin çfarë bënin me to. Ëh, çfarë besni sinqëtisë? Sinqëti bon gëshëm para. Atë që bën sinqëti nuk e bën gjë tjetër. Dhe rasti i sinqëtisë janë shumë të. Për të përmendur rastin e çuditshëm ka një rast i, i sahabit të nderuar, i cili quhet Uqba ibn Nafi'. Radiyallahu anhu. Uqba ishte i dedikuar jetën e tij Allahut subhanuhu teala. Mbi tregohet në fund të shtii dhe ndaj familjes së tij dhe thot, unë e kam shitur veten time Allahut, andaj thot nuk di të takoj me bashkopa jo. Ja. Dhe iku, u ftoi rrugt luk Allahu drejt sot. Treguçt hukbe donte ta bëdë Qairuan, ta bëdë vend banimi për muslimanat. Edhe shkoi atje. Mi Qairuan atje, esh, dhe Qairuan do mund të tonizit. Son do mund të tonizit. Ishte pyll, ngjiti pyll. Nuk kisha as fije pa pyll, dhe kisha kafshë shumë, kafshë tëgra. Dhe i than, ti dëshiron ta bësh këtë vend bot qytet ndërkohë që shikos se si është këtu, këtu ka gjithë kafshë tëgra. Dhe në gjithë, në gjithë, në temë, kajtë shumë edhe, të. Edhe, në më dhërë, u shtarët e ti dhe në më dhërë atër ishin, u shtarët e ti që ishin me vete, me të i ishin 5-10 vete a gjithëtej. Në ishin shokë të profetisë S.A.W. Dhe të tjërët ishin për tabinëve. Edhe kërë gjithë dhërë allotë S.A.W. Edhe, në më dhërë atërë, në më dhërë, në shokët e ti të të këdhëndi, i duhur, duhur të të të të të t O juje frikë dhe ju ka. Ne jemi shokët e profetit von Allahu inne selam. Largohuni prej nesh, sepse ne do vim këtu. Dhe nëse ne gjim dikë, mbaktim momentin dhe do ta vrasim. Dhe atëherë do të paf njerëz të çudi, po. Do të paf kafshë, të gjithë kafshët e egra duke dal nga vënët e dyre dhe duke marrë veç dhe dyre dhe ujku e mbajnë, do të të voglin e vet edhe gjarprin do të mbani fëmijët e vet edhe i tiri, tiri njerës dhe okhme, lejën i të lirën i të tikin dhe më së bëni gjendët. Edhe kur dore gjitha pyulli, atës, britit, më natyru, më pyulli, pyulli, të gjitha kaftën dhe pjulli, atë e zbritit në më natyri më në shkojnë pjulli dhe për e u pejmën të të dhe përgatim për të bëti qytet. Allah e shudira. Shudira. Një në nësitë të të godë nga Omeri, që ka i gjakën me të, bënorët e e gjiptit, e kishë zakonë në mëjë që gjithë d i dhuronin lumit, lumit nil, i dhuronin një vajin stëre, duke e thejëru si kurban për nilin. Sepse, gjithë vit nili, dhiltë nga statit ti dhe përmëdrys të qytetjën dhe vdikës të shumë njerës. Edhe, në më kishë, për shëtanit, gjithë kër hitet të shëtanit. Edhe, shkojnë një një, një në kohën, o me e gjyksur se, mojnë me e gjyksur se, o, të thamë, prinsipës në të shëtëbemë, edhe atër o me e shkojnë një letar I shkone letër, i adrejdo nilit. Zot, Nil, ti jezut luqë që të ka urdua abahu Shumët, je dhe në mërën, robja Allahu ma dhurë, unë e më gëllal, dhe të urdhëroj që ti i më të të të një më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të shkone më mërëj, dhe jodë shkone hidhe një milë, të letër, e hidhe një milë, mas që gjithin, milë nuk doli me. Ase nuk i qëmën n ju në nështuon Allah të shëpanëtare dhe Allah në nështuon për ta shdëgja. Allah të shëpanëtare nështuon për ta shdëgja. Kush është për Allahun si shdo Allahu, Allah është për ta mëmi si shdo aji. Dhe kush për picit që të lvizi edhe të heci me pëshinë Allahut, Allahu ja zhbutë dhe hekojnë të picit. Tërgojnë nështu që ibnë kutibë, ata rrugën nuk e tejme. Thotë ishte një prisë presenter qysh edhe mëstreme Ibn Abdul Medik. Mështri thikëshë të ofuron një vështjell. Dhe ana e vështjellës ishte një ishte një një, një sip tuneli i vogël, i ngushtë, ku mund të një person po të hyj brenda. Dhe ata skuqsh po futen atythe që të kalojnë ataj që na hapi portën, por nuk doli asnjëri. Këshfet një, tonë këri. Edhe atë zonë një person në Ushtria do të thonë përstoq që nuk u nhifte do më, do u hutot atje. U hutot atje, u hut gëstiem, u habi dhe u, u, u smalla, e pito u smalla. Ata u grindën mes të mefaq kush personi i cili hyrin, hyri tek kjo vrimë. Nuk doli asnjë. Tiri përsëri, ku është ai thotë unë, natë u urdhëroi që kumë, të vij tek u. E pas këtë pas pak kohë vini personat thotë, jepni leje, shkoj tek prisi sepse unë kam një lajnë për, për, për personin e vrimet në futë. Edhe lihen kër personi që ime leje prisit dhe i thot që shu shu shu i person. A i thot mësë leje futërë, dhe futërë. Edhe i thot kër personi, thot ta i personi zinë shë futërë ati i thot i kërkon tre gjera. Po shqës e më thonë dhë, dhë dhë thot kush të thot dhe dhe thot që përshësht. Dhe qërkon? O depajë dje sheu mund të shkruani emrin e tij tek prithi te Kalifja. E dyta është që ai nuk kërkon ti jepni asnjë problemi, dhe shpëllimi. e dhe treta është mos e pyetë se çfarë ti je. I thot ai po. Bie dakord. Edhe atë i thot se personi unia vajot. Edhe largo. Edhe në atë moment po mësledem, kimba tani ja e thonë zonë, por sipas të si shtosh Allah mbashko mua me këtë person gjithë but te kjo te ke vrim. Kjo është një që abdojë me më barëk e ma pjesë një bëtejësë. Ma pjesë një bëtejësë. Dhe do një për një qëfirë, po ishte, dhe më dhënë, ishte të rinjë madhe, ishte i mazë dhe ishte shumë i shkapë. Dyrëftim. Do një musiman, uvra. Do një dyti, uvra. Do një treti, uvra. Dhe të gjithë shumë musimanë. Së fokusohëm dytë me njeri. A të do një abdojë me më barëk. Do një më m Edhe doli, edhe e dolej e nukhtu edhe mundi edhe evral, kër evral gjithëm së maratë të oho sonë kush kjojnë, a i sotë të zbulot, dhe e po e nbulot dhe të tyren e t'ikë shumë të, të, të, të formë, dhe e sa vajnë dhe e ulli, dhe e pa më svarë të kushis të taj. Së fërën, i fshehin punë të mira, dhe njerësë të sinqertë, i fshehin punët e mire, shikur se i fshehin gjynafqa, gynatë dhe të tyrën nga turpi, të më, dhe kush, dhe më të shokën njerësët. Një e e të i qir'dit vërtet do të çon njerin tek ai i tetë kënaqur me atë që jep Allahu subhanahu te ala në merrizëm që do të jetë shumë qartë njerëzit e qir'dit janë ata për të cilët është urdhëruar profeti sallallahu aleyhi dhe sellem që të jetë i përqendruar tek ata dhe shikimi i ti tij mos tek mos i tek allo ata Të Allahusë, të nëfse këma alëdini, o mosollu onataala, osbi nefsi kemuludin edun rabbum bilghadati walashi yulidun wajha. Do durohet i vetën brod me në vetën tënde, me ata të cilët i lutet Zotit të tyre në ngjëzën mbrojmë duar fytyrën e tij. Wala ta'du ayna ka anhum. Dhe mos i largosh shikimin tonë nga ata tët, nga mos i largosh shikimin tonë duke shkuar tek ata, duke shikuar ata të cilët duan bukurinë e kësaj jete. Wala tuti min aghfalna qalbah. Ne mos të bindat të të ti të thirrin në një ekënish kujdesus zemrën e tij nga pokujtimi i on. O taba hawa dhe ka ndikuar dëshirën e tij. Kyq Allah subhanahu taala ka urdhëruar profetin e tij sallallahu alajhi wasallam që ai të di të përqendrohet në shikimin e tij tek njerëzit sinqert. Dhe kjo më jep ton se dhe erë e madhe tek Allahu më dhëruar që Allahu urdhon dhe profetin e tij dhe njerëm të zgjedhur që ai përqendrohet tek ata. Dhe dashka Allah subhanahu taala Omen arad al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ula'i kan sa'yuhu mashqura. Kusha kusha dëshirona hirret, domethë është sinqer ndotimin e hirret dhe përpijet për ta një përpjekjen për e vet. Dhe është besimtar, po përpjekja e ty do jetë, domethënë është pavlur dhe e lajëruar tek Allahu subhanahu wa taala. Përpjekja e ty nuk është sinqert, është lavduruar tek Allahu subhanahu wa taala. Ai gjë tregon dhe më shumë të sinqeritetin tek Allahu subhanahu wa taala. I dhe shtu si që qështetën është një prej dy kushtëve që ka vendosër Allah Madhurë dhe Profetëtis osej për parimin e pumët mira. Përnda dhe Profetëtën sërën ka tërgohen hadithën i njohën dhe Hidjetit në sinis të tëtë. Përmënë kanët Hidjetu hui dhe Allah O Rasulli për Hidjetu hui dhe Allah O Rasulli Për Hidjetu hui dhe Allah O Rasulli Përmënë kanët Hidjetu hui dhe Allah O Rasulli Përmënë kanët H për Allah dhe dërgujën e ti, higjetit ti e shpër Allah dhe dërgujën e ti, dhe kushe bën higjetjen e ti, për dhe të për dy janë. Dhe kushe bën higjetjen e ti, të për dy janë. Dhe kushe bën higjetjen e ti, dhe të për dy janë. Ose për ta rritur, për ta martur, dy janë, atë higjetit ti e shpër atë që ka sunuar, dy janë. Ka të në bilqejmë. Puna pas në qenitetë dhe pa ndjekje, do të thonë pa ndjekje në të vetëm, do të thonë në, në rrugën e Profetit e Sallam është një soi si ti një person i cili ka mbushur thjeshtin e tij me rërë të rëndë e cila nuk i bën asoj dobije. Izatuka fan Allahu subhanahu wa taala alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu subhanahu wa taala më shetitë ka krijuar për ju vdekjen dhe jetën ti të sprovoj kush po jush po më shumë punë të mirë kafar fundelimin e ndërtimit. Kush bën më shumë punë mirë, do të thonë më shumë punë të sinqertë dhe më shumë punë të saktë. Edhe i kan thënë, do të thonë më sinqertë dhe më saktë, ka dhënë punën, vetë është i sinqertë, por nuk është i saktë, punon, dhe në të njëjtën më sa punon nuk është i sinqertë, nuk punon, dhe është i tetë i sinqertë dhe i saktë. Dhe vetë sinqerta është që bëhet vetëm për Allahun dhe e saktë është që bëhet sipas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, siç ka dhënë Allahu më dhuruar. Për mënë kënë e rëgjulli ka e rabbi tali amel, amel nën saliha, olajushe nga ibadet i rabbi ahada, ku shpreson të kimin e dojtët ti le punë e punë të njëa, dhe mështë i bëjë shokë Allahu në dhërim askantë. Si që e djetë e shkakë, por të ngjidu njeri unë dhjërën e herë. Për nërë Profetën Salimit ka të të në shahat i me bjohë kapër. Tëtë, për shdo punë një që bëndi, ma andës në të të t ti ba për të do ngrihesh 1 grad, do ngrihesh domos tek Allah subhanetale. Por mendojmë me të sot, për shkak të kësaj u ngritën populli, u ngritën njerëzit të devotshëm. Çfarë të qejdit ishi? Por çfarë të sinqerit, Allah lëri të lartë wisdom kuranit, ngriti lart Muhammad ibn Aws, ngriza Abdullah ibn Mubarak, ngriza Davidi Taym, ngriza Ibrahim Shafi, ngriza Muhammad ibn Wasim, Imam Nawawi dhe dietar të tjerë dhe uljata e Allah subhanetale që njerëzit e vëdhur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çikopërshum shembullën e Weiss el-Qarni. Sa Weiss el-Qarni, ti shponi se di ta. Weiss el-Qarni ka qenë tabiin. Dhe ka qenë njeriu më i devotshëm që e regjistruar te tabiinat. Edhe këtë, edhe këtë vlerësimi, nuk është vlerësimi son kujt por vlerësimi i profetit sallallahu aleyhi ve sellem, i cili nuk flet, nevojë ti nuk flet me shpallin për Allahu te Taala. E ka lëmbru dietarët e kanë thën për Weissin këmëson kurën e im kanë raportuar ai që kanë i pari ja dhruaz pa shoqërave edhe e kanë thujt çfarë ka thujt domoshem mamsha të biju nëse mamza e biju ka, ka thën për të el kudhu tu sayyidut tabiine fi zamani atë shembull i, i lakut zotria e tabiine me këtë titull kur si mamahmedi e merr të shembull në zuhut atë Weissin sotë nuk ka zuhut vetëm se zoti Weiss domoshem nuk ka zuhut si zoti Weiss a skuhtu ka për zuhut Dhe reagim dhe dhe dhe e si uajtë. Trasmetonu me e në delajhu, se profetis s.a.s. ka ka në hadithën e sakë, që e trasmetonu një manë muslimi, ka ka të në profetis s.a.s. Njeri u mëjë mirë i tabijinëve, është një personin që i qëtu uajtë. A i ka një nënë, dhe i shba mirës në i sajë. Allahu në dhërë, ba më në së në në në në në në beton, alla, alla, në në smundit, në në në në në në në në në në në në në edhe thot, një tasërbër që Allah në regërgojë nëse e takonetë kërkojnë ati thuajnë ati që të kërkojnë fali Allah për ju në tasërbërti në të të keni mundësi kërkojnë ati dhe që të kërkojnë fali Allah për ju tasërbërtonë muslimikë muslimi në usir ibn djabjus se bërënore të kufës shkuon të komerit edhe ndërtarë ishte një person i të talë dhe shënë me uajsin talë dhe me u Tha Omeri dhe Allahun hu. Ka ka dhënë një përjush që është nga fisi, e, nga fisi ëh në Kur'anin Yiinat. Dhe dërgoi er një person dhe tha i tha Omeri ka ka thon profeti, e er një person më thyë tha, ka thënë ka Omeri, thë, ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam. Është një person që do vi për Yemenin, nga jugu. I cili thotoi: "Oj Nuk le, nuk kalem në në Jemen, asë kanë dire përvesh në në cëti, a i kishe një smunet bardë dhe jullutë allohë dhe allohë ja hoqëta, përveç, sa, dhe më tëllë, në samaltia, të të, një dinarës, një dirhemi, kushe të konë të të të kërkojë ati i stilfarë. Ka të dhe një më më në uju, kjo është argument, thot, kjo është argument tot, që uvejës, dhe më dhe që uvejës e e përshishtë të vetë U talli në humtë, botisë do të vëshë ky njerëz domethënë që do të ishte i njohur të njerëzve që ky është shumë shumë normalisht, nuk nuk ta vlog njëvetë, nuk mund të gjithasë, do të nuk i vesh tonë njerëz, çfarë vini kush ishte? Pse nuk njërë njërë aji, e tallon me njerëz ku ishte? Sepse i lidhën timë Allahu ne kishte vetëm ndërmjetime me Allahu subhanuhu teala. Gjithë të transmeton muslimani në formë të gjatë nga Usey dhe djallësua Ibn Jabir, apo Omeru dhe Allahu hu, kur vini një njerëz në Jemeni pyeste: A ndodhën dhe me t'yush Uaisi ibn Amir, dhe të jeli Uaisi, dhe ta, a ti Uaisi ibn Amir, dhe po. A nga fisën i Muradi, dhe po. A ike u gjerën nga fisën i Kalan, dhe po. Ta, a ke pas mundje lebrozë, edhe të ka shuruar, shuruar Allah për i sajtë, dhe po. I tha ke i nan, dhe po. Kam gjua, profetën sëllem, të ka thënë, dhe t'ju dhiju me Uaisi ibn Amir nga fisën i Jemenit, nga Muradi dhe ngarkeni nëse në një dërhen고, i në pasaktë dëtur. Sot ai ka pasur sëmundjen e brozës dhe është shëruar për sa përveç sa maldhet një drejti, por ai ka një mendë ajh pa mirë në faj. Po vetot Allahu, po Allahu nuk ka thënë betim atij. Nëse ke mund ti, ti putë, terë, kërkoj falje Allahut për ty, sot atë kërkoj atë gjë. Dhe, to, dhe me i thotë më kërkoj falje Allahut për mua, e zë atë i kërkoj falje Allahut për ta, që u vëjë të kërkoj falje Allahut edhe më devoll. Famales. Po i thotë tani ku ti shon diçka? I thotë un kufa. A do ti shkoj dhe të thotë atje prici të kufës? Po valla ti shjeje nepër nesh në postë direkt në shkuje më radhë. Po kusuesi. I toti, -si. çdo dëgësoj, allo allo më shoj, allo më shkoj me ta vetë komentatorë të ndërkëmit. I thotë më pëlqen më shumë që të rri sot me njerëz të dobët për të cilët do nuk prit kushtot. Po të uajti. -si. Kjo është më dashur mot edhe ku erri vidit vidi tjetër, erri një person në, në njerës dhe njovërdo, edhe pyeti, pyeti uajsin. Uajsin, e takojë omeja, edhe pyriti për uajsim, sjele uajsim, të të të të të të të të një gjendë shumë më të mjerushme, nuk ishte gjendë shpi, edhe atë omeja ja të, të të rgonë shadithin, në profetën së të të të të të personë, edhe atër shkom këjë person të uajsim, edhe i tëtë, kërkoj i falja lotën mua, Si po i do voisit si ti tashikave u timo no geno pun te pa lomë ve baletika ko falë lavë komu a zotu ko falë lavë komu i zotu tigano u timo sot u ehti ti me do m'u son i zot kepasai k'ko i falë lavë komu a te kuptonu u ehti sot a ai ke sa kujë o merë davanu i zot e po edhe atë k'ko i falë Allahu për të edhe atë i m'u vesh njerë kuj m'u veshë i zë u i zë duket zduket nejo si çeve sheh vetë atë tik Një dhe që tërgojët, që në përgjëtarë të në qënë Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir. Këtë që luëm jënë në gjemi, në Medina. Edhe përbërshë namazë i së të skasë. Në vitën jëzët duarë për të lutë Allah s.a. për të rënëshi. Për të rënëshi. U lutë, u lutë, u lutë, më rënë namazë, në lukëra pikë shiju faatë. I kënë jënë. Pastaj pasetoi erri er, një burrë zi, i zi ton dhe zi zvar. Falë dy orë kat, i ngrit dorën e qiellit, yuri tobacco për të rënë, dhe më njëherë filloi të bie shi jot. Unsa e pashta tuta zvarte ndodhi në mapa. Suhamad ibn Mukaddif ka thënë të tarë një gjith. Mendoj që më morr vetë vendikuash. E pastaj shkoi ditën e nesërme te ajo kur shikoi atë dhe një ishte kputurazë që donte të kputur. Këpursarë, revolote, këpursarë. E sam shikonë, thëtë muhambe, thëtë muhambe, muhambe në mjësë e herë, da kene mojële të rekomenin për balkëpurë, të më rafë. Dhe i thotë kë, i thotë kë muhambe në këndje, a lukje të tje, i person që u lutë, këndje më brama? A, tijë, a tijë këtyua, të jetë i ndërshet të tjua, dhe omë vetë. Që punë ke të ima të, thëtë? Që punë ke të ima të, thëtë? Po Muhamedit nuk e di, thot nuk kam pasur frikë ndaj asnjëri, do të thëshm fut, fut frikë në zemër për këtë person. Po, dhe njeriu ku e ka li zemrën Allahu zhgjitka e saka frikata. Gjithëta kanë frikë. Po shfuketim atë. Futesh në mendje me Allahu qenë tala. E pas aiqen Muhamnud nuk e di, iqet u shqetuau më. Bashkëran disa ditë i thon komshi, komi ti për të person Muhamnud i thon çfarë i bëret ti i njeriu, fai theja. Fajos bash momentit që çaut akoma ty sot ai moj trasha miku nuk e di se ku ka shkuar sot. Çfarë i thënë? Tusin që ai tetë vëllezër i vërtet mos kanë mbyllur ndonëherë. Edhe pse ne flasim për të dhe ne nuk kemi pranë tyrën në fllallan e vajkut. Ne kemi tema domuno shumë, është gjajo domuno fashë detajet tash që duhi për për çendë diskutojmë sa kemi fill. Këthënë bishë el hafi, kush dhe shironë që ta shijojë, të mëmbërsinë, e lirisë dhe të të thosë prejë rëbërërisë, kërjetë të më fëndë, ne ta pastëlojë sëstinët i në me tijënë dhe me të mbausë, subhana wa ta'ala. E dhe shënë nuk e thënë mërufë el kërkë. I ka përte vëtës ti, o shpirtë pastrohu që shpëtosh, do në pastrohu e në në bërë të një qëtë shpëtosh. I ka shërë një person e për zëmënin një ditë, i thotë si mundë që një ju të shpëtojnë, shpëtojnë nga robëria. I thotë që një ju shpëtojnë nga robëria vëtë mësë një më qëjitetet. gjithashtu sinqeritë e shkak tineriu të njëoht vërtet e ta kuptoi ata edhe dojmë do u ka thën uta kullahu ya'limu llah kifikallahu inshallah qe allahu te msqai kifikallahu do thën te keni fund me sinqeritet se kush perdemon se ka frikallahu me rëgodh me gjunave po jo me sinqeritet normalisht allahu kemson ata I dhe s'tu këtë faën Allahu s'huha në ta'la, jebë i ledhina amënu intën të këllar e gjallë për furqana. O ju që këni besuar, nësë ju këni frikë Allah, Allah i madhurë, ju bënë juve, ju bënë juve. Furqan. Furqan dhe më tëllë, dritë, ka thëmë djetarët, dritë madhës të cilës, daloni vërtejetën në kota. Kur, kur njërë ju të regojtë sinqertë dhe të adhruojë Allahu dhe të punojë me sinceritet për Allahu s'hu Për të të qërështje, ka dhe një më në kaibë, ka tërguar dhëmë, parë se ka tërguar tërguar tërguar dhëmë a Bukhariot, për fjallë Allah s.a. që tëtë, Inna hula Quranu në kerimë, si kitabë me knunë, laje nësu, illa l-mupaharonu. Dhe kjo është një Quranin dhe ruar, një liber të ruajtor, nuk e përnikin e të dhëmë se të pashtruarit. Ka thëni më Bukhariu nuk e prekin e të të të tëtë, nuk e ndinë shijen e ti dhe dobin e ti, vetën sa ata që e besojnë Kur'anin dhe e mbarët në të të mërbesim të vërterë të një qërë. Të se Allah i madhuruar të të të ka thënë, ata të cilët e mbarët në të uratit, me thëllun ledhine, huminut të uratit, me thëllun me lëmi e shmilua ke me thëllin himari e shmilua që thëra. Shemën dhe atyre të cilët e mbarët në t për të vazhduar, atë është shembulli i komarit. Do të thonë ata nuk e kanë shijuar, as nuk kanë prekur vërtësinë e librit Allahut. Ta vendi i qyem, nuk e ndjen ëmbëlsinë dhe nuk e shijon shihen. Dhe, dhe ai nuk i prek realitetin e vërtetëën, vetëm sa i dhëmër, e cila është pasuruar nga pislliqet dhe nga dyshicit, domethënë domethënë se fajësia e gjithë mundësitë. Edhe këtë ka pasur qëllimin po e Imam Buhariu qi ka treguar në librin e tij. Fakt. Ji do të thotë më ngjyf. Nuk arrin të kuptoj. Kuptoj në kuptimin e Kur'anit siç duhet, vetëm sa jesh zemra e të cilës është pastruar nga pështiqjet e ndryshme. Kuse është zemra e të cilës është pis, ajo është ndaluar nga të kuptuari të Kur'anit ndeshë devijuar prej kuptoit të vërtetë. Unë ta kuptoj Kur'anin në formën e vërtetë. Njëtë ashtu, thotë, thotë i më në kejmë, e kam dhjuar i përtejmien të topës. Ka përmendur fërën e profenë, thotës të më që thotë, nuk hynë me lajket në shpi që ka qenë dhe që ka, ka piktura. Thotë, kur me lajket nuk hynë, nuk, nuk hynë, thotë, me lajket që janë kryesa, nuk hynë në vëndi që ka qenë dhe që ka figura, Si modë që të hyjë njohja Allah të madhuruar dhe dëshrujën dhe ti dhe mbëltia përkujtimit ti dhe qësia afrimin dhe ti në zemrën ati personi në cilë e ka mbushu zemrën ati me qenët e epsheve dhe me pikturat e epsheve. Të tjo nëjë është një, një, një, një lështë kuptuar i në një veçanë për Allah të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ja i jep aty burime të urtisë do shpërthejnë burimet e urtisë nga goja e tij. Zot djatëm të ka treguar dhe Sofiani ibn Lurjene. Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Munajjid ka thënë ka buqë bashë nitetin e popull. Siguriteti. Është ai i cili pamundson që të arrish tek çështjet e vërteta, që të arrish tek e vërteta në çështje mundër mund që, mund, që, që një person tjetë me i ditur që të dikush tjetër por aji mundë më tjetë më shakër së taktët e që di dhe mundër që të di më pak të dikush tjetër por aji të tjetë së taktën dhe të vërtetën si qashtë edhe do në tërgohen shemur të të që një person mundë të di për një qështje dhe jitë me dhime dhime dhjetarës kur që të dikush të di vetëm dy të i pëndër të dyja e dikush të Nisam ajo me rrugëzate, tiu për vërtetën, unë për, unë për shtet e njerëzish qoftë. Po ne ka rend me kohë gjithë jetar. Po then ka rend me kohë gjithë jetar. Çë në sin person. Mëson një libër i cili ka vetëm këta njerëzish. Si kur vetëm keni me Mohanid, se vetëm keni me Moshe Filip. Normalisht, apo mendesh. Dhe mos të gjë gjë ky shtatare. Ço të dizensuon, no matter who you dreaming towards, the god towards, a hadith towards, inso të gjitha, çka ka norma normali Ahmedi. Po pa argumente. Po kanë ndërgoj dijetar, ato që kam thosur mëndër nuk janë dije. Po ndëmundje i personat që ka sa shumë këtë. Djeni çfarë, por këto që është të ka 17 mendime dietare. 17 mendime dietare, ti thua mendim i parë shumë, mendimi i dytë, mendimi i tretë, mendimi ka rzuftu bajëve. Ai është na, nuk është te vërteta. Që nuk është dija të di shfaq shumë, por dija është ta qellosh vërtetën. Po nëse po të çogosh fabut. Fabu nuk dini azën jetë troftimi. A dizjen sa të dinë zhinin. Nasu dinë mendime të çonta, por ata dinë vetëm të vërtetën e cila është një vërtetë e që i duhet tia, e rijuar. Fidhja është ai që të vënë domosdoshmëri. Nuk është dije që di shumë mund di një person marrit japish bibliotek, famson domon rrezik, po vetëm bash gjithë përmendesh, me një kohë që ishi rubi humbur. Nuk kaçi duhet domon. Nuk kaçi ka punë tek Allahu. Dhe kjo gjitha varet nga sinqeteti. Sa më, si riu, sa, më si riu, sa më shumë siqertit njëriju, sa më shumë siqertit njëriju, sa më shumë siqertit këtë këtë, aqë më shumë i të durojnë o loksë më në tala, sa këtë si në njohin e të vërtetës. Se dhije nuk është me lachobëgjitë cumpa, ose me njohje njohritë cumpa, fjalë cumpa, ka fëmë shumë këtë njohi, ka fëmë shumë të tjede, për është me qëndihimit të vërtetës. Kjo është d Koka e gjuar, tu ka, ka ngelë akoma, inshallah to po shojmë drejt atij, inshallah shkojmë në miën e sallonit të ndërtuar, ndërtuesin që delën në rreth, Allah u shpëliu në një gjë tjetër. <tër> <tër>